Här är Ring P1. Vi sänder från Umeå. Klockan är 20 över 9. Detta är Sveriges Radio P1. Jag heter Pia Sjögren och vårt telefonnummer är 099 510 10. God morgon, Martin Sundin i Stockholm. God morgon Pia, hur står det till med dig idag? Jo, tackar som frågar. Nu är det bra. Inne på det... fjärde koppen koff, koff, kaffe. Ja, och jag är förkyld. <laughs> Oj då, okay. Ja, okej. Mer synd om dig. Vad Men... vill du... ja? vi har ju verkligen haft någonting att glädjas åt i helgen, eller hur? Eh... You tell me. <laughs> Malena Erlman tänker jag ju självklart på. <laughs> okej. Okay. Var... Och i dessa tråkiga och ekonomiska kristider så känner jag det att jag tycker vi ska gratulera oss själva att vi har valt henne till Moskva. Det är det bästa som kunde hända så vi inte hamnar i bottenskiktet igen. Jag tror mycket väl att Malena kan lyfta oss tillbaka till forna glansen. Vad var det just med att hon vann som är grejen alltså? Just att det är den här med opera, möter möter slager och världskändis i eh, kvadrat men, men hon är ju inte precis världskänd i slagersammanhang eller? Nej men det är just det som gör att vi behöver flera sådana artister i Melodifestivalen som egentligen enligt många säger vad ska hon göra i Melodifestivalen men det är just då sådana vinner och sen kan också visa Europa att vi har fantastiska deltagare som Charlotte Rell gjorde ju ett underbart där, in ett, eh, gjorde ju ett Väldigt fantastiskt framtiden alltid. Men den låten är lite grann som våra andra som vi har skickat. Men Malena Erman är ju en opera av hög rang. Och just att vi skickar en sån eh, låt gör att det här kan bli bra. Och när Malena vann i lördagspia då fick jag en hel del sms från Europa. och kompisar som bor i England, Tyskland och eh, Kiev det? och sånt där. Varför det? Ja, varför ja. det? Fick för fick de, ja, Jag är med i Melodifestivalklubben.se heter mm. föreningen. Och det är OGA i Sverige. Och vi som är med i den då, vi älskar slaget. Men du hade väl Allt. fått sms, hur, vem som, hur många sms fick du förresten? Ungefär 200-300 stycken där alla sa då att äntligen kan Sverige få sin femte vinst. Och det säger ju ganska mycket till Malena nu. Och jag, jag menar inte att lägga press på henne, men Tydligen älskar Europa redan Malena och det är väl härligt Pia? Ja. ja, visst. Alltså, men grejen är, tror du att det är så här att, man, att, att det är större chans att vinna stora europeiska slagfestival om man liksom sticker ut. Jag tänker på de där finländska rockgängen som var helt liksom monsterutklädda här om året. Det var ju out of this world verkligen. Med Eller massa masker på sig. Men det är sånt som, precis som du säger, det är det som gör att man kan vinna tävlingen. Men det som jag känner nu det är ju det att tävlingen har ju verkligen vuxit även eurovision Så nu när man får tävlingen till sitt land så är den ju dyrare nu i år. Ja, den kommer i så fall bli dyrare att arrangera än när det var då kanske 10-15 länder som var med. Nu är det ju uppåt nästan 30 stycken. Ja men en varmkorv är ju också dyrare. Men är det bra att, <laughs> att det har blivit dyrare alltså? Eller... Jag tror att det kan bli en bättre show. och Jag kan säga det att vi ska också vara stolta över idag Christer Björkman faktiskt. Han har fått mycket kritik, den mannen som jag tycker är ganska ofördelaktig och inte alls eh, eh, så som man ska kritisera en person som lägger hela sin själ i att göra ett fantastiskt tv-evenemang. Even han vet verkligen vad som gäller och han vet vad som går bra i sammanhang. Men och Äntligen har även svenska folket röstat rätt. Ja, och 144 ja. poäng är ganska mycket. Och sen kan jag också säga det att det som jag saknar nu, vet du vad det är? Nej. Det är vad Alexander Bard tycker om Alenas vinst. Att Eller hur? Inte... Alexander, ring oss! Ring till Pia och för... <laughs> säg vad du äntligen ja, tycker Ja, Martin för... och jag undrar vad du tycker. 099 510 10. Tack så mycket. Tack snälla Pia. Ja, tack det Martin Sundin hey. i Stockholm. Hej, hej. Bertil Havenäs ringer från Torsby, Värmland. God dagens. Ja, hej, vad tänker du på Bertil? Ja. Jag vill ju inte snaka om direktörer för de har ju alla bett om förlåtelse snart så. Har de? Ja. Direktörerna? Ja. Vi tar det här med EU istället. Ja, det ska ju bli val. Det, har yes. ju, det, det vet man ju. Fast det är inte jättemycket snack om det valet än. Det är ingenting. Jag tänker på att jag varit Marit Polson här om kvällen hos Kågebergström. Ja. Och hon skulle mina hon och ända på att att ja, det bara en byg. Hon kan ingenting göra där mer än lyfta sin höga lön. Där, vet du? Hon, hon ställer upp till eh, valet i EU-parlamentet igen Jöf, som ja, är i juni. Och hon, på folk, hon toppar Folkpartiets lista, eller? Ja, det gör hon ju. Men, va, men hon kan väl göra lika mycket eller lika lite som någon annan i EU-parlamentet, eller? Just det, men det är ju det som att jag tycker att vi skulle fått rösta om det. Här. Inte nu om de här, just att de ska in i EU, utan hela Lissabon-fördraget. Varför vågar de inte låta svenska folk rösta om ett? För mm. Irlandarna så nej. Det är enda demokratin tycker jag i Europa nu Irland är den enda demokratin. Ja, de vågar ju säga nej. De, de vågar låta folk... Uff, nu beslut. har inte jag koll på lissabonfördraget, Det var ju pinsamt. Varför vill man säga nej till det i så fall? Jo, för att det blir överstatligt från Bryssel till ja, det. Sverige. Mm. Det vet ju alla att det är så. Det förnekar Men... ju inte de heller att det kommer att styras mer och mer där. Men vad tänkte du nog särskilt när du såg Marit Paulsen eller? Ja, och ny personär. Jag tycker hon ska ha en gång något annat än EU. Jaha, typ vad då Ja, hemma. <laughs> hon ska <laughs> hon vara hemma? <laughs> hon har ju sina hästar och <laughs> Hästar, okej, okay, jaha. Hon... Jo, jag menar att det finns väl yngre förmågor att sätta in det. Jag vet inte, men, men hon är ju väldigt omtyck och frejdig och framåt, eh, Marit Paulsen. Ja, visst. I och för sig tror jag tror i alla fall att det är för pengarna de hoppar in där. Vet? Hon har ju varit borta flera, flera år där nu. Ja, du menar pengarna från förra gången är slut typ. Nej, hon har... jag vet inte, men det är en hyfsad lön. De får. Ja, precis. Okej, okay, men Bertil, yngre personer i EU-valet och dessutom folkomröstning om Lisabonfördraget kan Ja, det kan man sammanfatta... för... Ja, Ja, det gör du, tror jag. Ja, tack ska du ha för att du ringde. Nej. Kringling. Nu Malte Lindstam i Umeå. Hej! God dag. Vad, vad är det på tapeten idag? Min, på min tapet så står det om de här grisarna som Eko rapporterade om. Okej. Okay. Och eh, jag har lite annat perspektiv än, än den nyheten hade. Nyheten gick ut på att eh, grisarna hade inte, någon eller några grisar hade inte avlivats ordentligt och dessutom fungerade inte bedövningen när de väl hamnade i skollkaret så att någon inspektör hörde och såg hur de levde när de och skrek när de skollades. Precis. Det var det var som en, en, ett missförhållande som uppdagades. Yes. Rubriken var ju grisar lider i onödan. På, det i kort, kan man ju eh, säga att de gör eh, det. Mm. Absolut. Men mitt perspektiv är också lite att dels finns det någonting, om det finns något onödigt lidande, finns det något nödvändigt lidande för grisar. Och dels är det okej okay att döda grisar överhuvudtaget. Mm. Vad tycker du? Jag tycker inte att det är okej okay att döda grisar eftersom de är kännande individer som, som upplever och att har ett intresse av att leva vidare fast de har ju rätt trist när de lever så att, tror att de är så himla sugna på att leva vidare, de är väl inspärdade i några små tråkiga laggårdar eller vad det heter nu för tiden djurstallar jo precis så, så då kan det ju de mår må dåligt så har de kanske inte det samma intresset men i grunden har de det intresset om de, om de skulle ha ett, ett bättre liv Okej. Okay. eftersom eller de, kan, de kan känna smärta och, och glädje och det är någonting som Eh, som, som, som jag menar är grunden till varför det är fel att, att döda människor. Att jag tycker att varje person ska fråga sig själv, varför tycker jag att det är fel att döda människor? Och sen fråga sig, ja, vad skiljer djur och människor som kan motivera att det skulle kunna vara, vara okej okay att, att döda djur? Precis, och det undrar jag. Vad skiljer djur och människor, Malte? Vad tycker du? Eh, ja, det finns ju visst många förmågor som människor har som inte djur har och det finns... Och som intellekt och språk och förmåga att tänka empatiskt. Och, och det brukar framföras som argument för att djur inte har rättigheter men människor har det. Men eh, jag menar att de argumenten inte håller eftersom dels så är de inte relevanta. Att, att det, det intressanta är en individs förmåga att uppleva. Och dels så, så ställs den inför problem att, det är många människor som, som är på samma nivå som som djuren vad när gäller de förmågorna. <laughs> ja, just det. Jag tänkte mer på. Ja, nu blev det, jag tänkte att många människor är på samma nivå när det gäller så här empati och för, förmågorna ja, att räkna. Nej, jag, jag, och jag tror, så. Ja, nej, Men, förlåt. men, men tycker, är du mer så här inne på att vi borde äta vit och morötter eller? Ja, precis. Och bönor och soja, och en massa sånt som mm. som inte innebär att djur måste, måste utnyttjas för våra syften. Men, men, men alltså hur går det här? med det, det verkar väl liksom Går det framåt tycker du i det här att, att få samhället att äta mindre kött? Liksom, att, att behandla djur annorlunda? Ja, skulle jag säga. Ja men det finns ju det har aldrig varit lättare än nu att leva vegetariskt och veganskt det kommer det finns jättemycket eh, veganprodukter i affärerna och det, och det finns mycket recept om, eh, om vegetarisk mat så att det är lite ändå lite på tapeten med hälsa och miljöargument och så fast ändå går det försakt sakta tycker du <håll> ja men, men ändå så har jag hopp för att det har skett stora förändringar i historien tidigare att en gång i tiden så såg vi på och slavar och kvinnor på ungefär samma sätt som vi ser på djur idag att de finns till för, för andra att utnyttja och, och nu har vi en annan syn även om det fortfarande finns många problem för människor Men rösträtt åt grisarna? Nej och absolut och inte Nej. Eh, det, Bara det betesrätt ska jag på att säga Ja när, när vi pratar om rättigheter för djur så pratar vi inte om att djur ska ha exakt samma rättigheter som människor utan de rättigheter som är viktiga för dem och då pratar vi om rätt att inte utsättas för lidande och att, att inte dödas framför allt. Okej, okay, jag är med. Tack för att du ringde. Tack. Tack, Malte Lindstam i Umeå. Gullan Persson ringer från Hörby också om grisarna, stämmer det? Ja, det gör det. Ja. Yeah, the... Och jag äh, tycker ju att när du ser ut som det alltså att vi, ska, vi vill ha kött och fläsk och allt där då ska ju djuren behandlas ordentligt när vi dödar dem. Här, här nere har ju förekommit också sådana saker att de skollade levande ja, på Kristianstad slakteri. Ja, just det. Och jag tycker att äh, det är fruktansvärt. Och jag tycker att det ska jobbas mycket mer ute på, ute på gårdarna. Så grannen ska se, kolla upp lite grann hur det går till, in, äh, hur grannen med sina djur alltså, och anmäla till miljö- och hälsoskydd. Alltså. Ja, fast de flesta djur slaktas ju inte på gårdarna. Nej, Men du menar nej, att, det att det finns även missförhållanden på gårdarna också? Det finns djur som får illa ut i stallarna. Man kan ju se nu det senaste, de låg döda och, och, och de hade ätit på varandra. Jag menar, vad är det, frågan om. Ni måste väl veta om grannen har blivit sjuk eller vad det förekommer på gården till, alltså hur, hur djuren sköts ju. Men tycker du som Altiram att man kan dra, liksom att, att den konsekvens man kan dra är att vi faktiskt helt enkelt inte ska äta kött? Jo. Jag, jag är ju, äter ju sjökött men jag menar det ska ju gå till på ett, på ett bättre sätt. Ju. Och sen är det ju rent för mycket med för stora besättningar också. Där man inte tackar vet jag för Så alltså när man hade mindre och man hade möjlighet att till, titta till sina besättningar på annat vis ju. Där värnade ju om den lilla grisen och så så den hade det bra för det var ju deras inkomst idag. Är det kvittar det om det är en ko eller en gris som ligger där Det är ju ingen som bryr sig på det. Det är bara att köra. Och får iväg den. Så alltså, det är ju ingen som, som bryr sig om den är sjuk. De kan ju inte kolla om de har en 300-400 uh, djur som går och hur som uh, haver ju. Men man hade en annan relation liksom, till, till ja, djuren även om man hade man kött hade tidigare. In, ja, precis. Mm. Och det är ju likadant som... som uh, det skulle ju tittas efter mer. Nu har ju de här miljöhälsoskyddsnämnden flyttat upp i större till Som nu tycker Malma så Där sitter de som ska då kolla det här ute på... på var det med lokalt det förut menar du? Det, ja, det var bättre då. Man kunde... Men man får ju jobba för, jag menar ju uppmana ju folk till anmäla om de säger någonting. Det ska man inte vara rädd för för man, man får ju föra djurens talan. Yes. Det är ju tvunget för att då, de kan inte själv säga vad de har. Och jag ska ju hålla med om att alla djur har ju känslan, det är tvunget ju. Mm. Mm. Och det är väldigt förståndigt. Okay. Jag har ju själv en vilkatt som jag har för, för en månad sedan, den har jag tag om nu kan bada och allting. Det är ju hur man handskas med djuren ju. Badar du, bad. du Va? Badar du vildkatten? Vad? Badar du vildkatten? Nej, nej, men det var en katt som försvann och mamma, ja. mm. och hon gick bort jag Tänkte du, du så att du badade den? Ja, jag, ja, det gjorde jag för det blev så smutsigt för jag hade den i en bur i början när den var dålig så att jag fick se hur en regn nu häromdagen och det gick jättebra. Då var den inte där när du badade där. Nej, den är uh, lite grannvärd den ju men, men alltså det det är som jag säger att det, man kan få djuren till vad som helst. Alltså. Det var en som sa till mig att alltså, du kan ju få djuren till vad du kan prata med dem och, på oh. Ja. Oh. Få en fin kontakt med dem. Och jag oh. tycker ju det här fruktansvärt oss med de här jäsen och de här marinojulsåren. Just det. ölen Den fortfarande har de och Här kommer buslaster och kör iväg och sen säljer de här... Eh, Sen kläderna som kommer från förmodligen från de här fåren, men det står där inte uttryckligen nu, Marinul, men det är ju, det är ju de som mm. vi säljer fortfarande. Men du, vi, vi, vi minns att du sa att vi ska tipsa att vi ska föra djurens talan som du sa. Tack ja, du... det ska vi göra. Ja. Tack själv tack. och jag tycker det var bra att jag fick komma fram för ja. att nu det ska bra. det uppmanas ut stugorna och titta hur grannen har det med sig, hur sina djur. Och yes. illa, ja. Ja. Gullan Persson, mycket. tack själv i jo, hej Hörby. Hej, hej, hej. hej. Redagens Ring P1 bjöd sannligen på en resa med tidsmaskinen när den där snubben giddrade om dolda budskap på hårdrocksplattor. Det snacket trodde man ju dog ut med LP-skivan. Okej, okay. vad skulle det vara för budskap? I vems intresse skulle det spridas? Och framförallt, hur gör man... En gammal hederlig vinylskiva kan man ju försöka spela baklänges med handkraft, men en cd-skiva? Och varför nämns aldrig dvd i sammanhanget? Dolda budskap i till exempel Borta med vinden borde vara mums för mörka makter. Audiovisuell indoktrinering. Försök fatta att konsten speglar samhället, inte tvärtom. Låten Tidens Tempo med KSMB sammanfattar det hela mycket bättre än jag någonsin kan göra. Jag som heter Anders Nebel och finns i Örebro. Och Apropå gris så undrar Rolf Johansson. Hur smakar köttet på en levande skollad gris? Sist jag åt skangriskött var det sekt och smakade väldigt illa. Var det levande skollad? Undrar Rolf Johansson i mejl till ringp1-sr.se God dagens Carl Göran Sundvall i Uddevalla. Ja, hej. Hej. Vad tycker du idag? Ja, jag tycker att det är att gratulera ryska ambassaden som har lyckats komma fram i svenska medierna och har, vad heter det tycka synd om sig själva för att man på Melodifestivalen skojar med rysk maffia och likställer med Ryssland. När man ser hur, hur Putins Ryssland förtrycker och förföljer journalister- och, och eh, man inte ens har lyckats reda ut det här mordet på Anna Palitkowska för två år sedan. Och likadant hennes journalistkollega här Anastasia Baburova som blev mördad här för några månader sedan tillsammans med människorättsaktivisten eller advokaten ja. Stanislav men så, Markelov. Men så vad menar du? Grattis ambassaden för att ambassaden <här> har fått fokus på Melodislagerfestivalen och inte på det här andra som du pratar om? Precis va. Alltså det är ju bekrämmande. Att, att de där företrädarna, de, de bevi, han bevisar ju precis att han är maffians föregångare istället för att ta upp de här morden där ingen, där alla vet om att det är, ligger politiska krafter bakom men ingen vågar ta i det i Ryssland. Men tycker du att liksom, det är ju lätt att sitta här och jag på och säga, men tycker du att liksom svenska regeringen eller UD eller någon borde gaffla upp sig mer om det där? Och i så fall hur? Ja, ja, ja det första man kunde göra eftersom ryssarna tydligen lyssnar direkt så fort det är humor i så kan ni ju upprätta en humor av det som man kunde köra så man kunde få lite dialog med ryssarna och det vore ju intressant det vore ju intressant att höra när pressrådet prata i, i radio eller komma i radio och förklara sig hur det här varför det tar så lång tid med de här journalistermorden och förföljelserna av journalisterna och journalistläget i Ryssland det hade varit mycket intressant att höra hans utläggningar om det där. Japp. Okej, okay, vi får se om han ringer. Ja, det får vi höra. Ja. Hoppas på. Sen får UD upprätta humoravdelningen för det svarar tydligen ryssarna direkt på. Och, och, och som vi väntar på den då. Ja, precis. <håll> Tack ska där du bra. ha. Karl Göran Sundvall i Uddevalla. Britt-Marie Valby-Märsta smsar till Ring P1. Då skriver man i sitt lilla sånt fönster på telefonen P1. Och ser man en mellanslag så skriver man sitt meddelande och sen skickar man det till 72250. Och det har alltså Britt-Marie Valby-Märsta gjort. Hon skriver. Återigen säger jag byggs lakterierna helt i glas. Bernad Bancolini i Linköping, god dagens. God morgon Pia. Hej. Vad, hur är läget? Jo ja, det är äh, sådär lite förkylt. Ja. <laughs> Men annars är det äh, gött. Ja. Vad tyckte du idag? Va? Vad tycker du idag? Ja, som jag alltid har tyckt nästan så jag blev vuxen. Och det är det här äh, kungahuset. Ja. Det, äh, Knugahuset, det är ju inte svenskt för det första. Det är ju en fransk import. Va? Vi påtvingade det. Och det är som goda ostar och is ska Ja men det, är det, det, är, det är mat för skelen Okej. Okay. <laughs> mat för intellektet om... kanske kungahuset. Ja. Eh, va? Ja, kungahuset verkar bli mat för intellektet. Ja knappast du <laughs> jag skäms ju nästan för och där vägnar eftersom vad då intellekt alltså, det, de, de de saknar i hela gänget. Vadå? Victor Kronprinsessan Victoria har ju gjort lumpen och krupet ja, omkring i lera och jobbat på UD och åkt land och rike runt. Ja, men det är väl ingen utbildning. Det är väl bara att åka runt och glassa. Liksom, va? Det, jag var... jag, jag ja, läste okej. juridik i Uppsala några år efter knugen hade läst där. Enligt Se, han läste ju där. Ja. Ja, och eh, kårorna och studentfacket och sådana var medlemmar i de hade ju träffat honom, han visste inte ens vad han läste, han kunde inte svara på det. Nej just det, och kungen är ju inte med i sändning så att det är svårt Nej, att, ja. han, att kritisera honom så. Men vad tycker du om monarkin? Ja alltså, först och främst, primo primovar så handlar det om det här bröllopet va. Mm. Eh, här har man mager liksom att ta pengar från pensionärer, sänka deras eh, inkomster, eller hur? Ja, ja just det, är på det. Ja. Och så tar man då deras pengar för att betala Ett, ett bröllop Ett privat bröllop alltså Men det är väl inte säkert givet att det är precis pensionspengarna Som går till det men okej okay. mm. Nej men du förstår väl vad jag menar Ja, ja. Och alltså, Jag tycker att det är skrämmande Att, att parasiter ska, ska Leva och ta ifrån Och skattebetalare våra pengar det, det är helt otroligt alltså och jag tycker att det är, det är Sveriges största bidragstagare, det här knugahuset, vad som inte är svenskt? <laughs> Okej, tack för att du ringde. Inga problem. Bernhard Bankolin i Linköping, i Ring P1. Lisa Gustafsson ringer också från Sollentuna ja, om Ja. Vad tycker du då? Ja, jag tycker det ska vara kvar. Ja. Men jag har läst mycket historia... Och historiska böcker. Men nu ser jag så dåligt att jag kan inte gå tillbaka och uh, kolla exakt. Men jag har försökt att kolla det i alla fall genom att ringa. Det är nämligen så att när Jean-Baptiste Bernhardt kom till Sverige. Eller som Sverige då bad honom att komma hit. Mm. Då bad han att uh, hans ätlingar för all framtid skulle få bli försörjda utav svenska staten. Mm. För statsskulden då var så jättehög Så han lovade att betala den. För mot, att mot vi... att svenska staten skulle liksom ta hand ja. om hans sättning. Han ja. gjorde en deal ja. med dem med andra, med andra ord. Ja, och, och det dealet får man respektera nu helt enkelt, tänker du, eller? Ja, varför inte? Mm. Det, det, har ju, det, det är ju en äh, kungen som har kommit hit och betalat det. Inte den här kungen, men framgången i spärrout. Han betalar ju våra statsskuld. Mm. Och någonting ska han väl ha tillbaka. <laughs> ja, ja okej. Okay. Ja, så, så någon och, ordning får det vara här. Bra. Om man gör deal så gör man deal. Ja, bra. och det här med be, bröllopet. Mm. Det är ju en, ja, det är ju en allmän, alltså det, det är ju en PR för Sverige, tycker jag. Ja, bra. Ja, okay. Tack så mycket. Tack, tack. tack så. du Lisa hej. Gustafsson i Salentuna, hej. På Ring P1 forum på internet så pågår det också en ganska eldig debatt, eller många flera eldiga debatter. Bland annat en extra eldig om kärnfamiljen, är den död eller levande höll jag på att säga. Men det pågår också en diskussion om Victorias bröllop. Arbetslösa Lilla Jag skriver att kungen och, konungen och kronprinsessan- bör ta av sina egna hårt hopsparade slantar för att bekosta härligheten. annars. Och har de inga pengar så får de väl börja spara- för det är ju ändå drygt ett år kvar. Ursäkta Vicka, men jag lever själv på netto 8 500 kronor i månaden- och det är inte läge att känna mig generös i det här sammanhanget- hälsar Arbetslösa Lilla Jag. Och sponsorn, signaturen Sponsorn via skatten- Skriver instämmer helt, det är så nära stöld man kan komma. Och varför är det så många fattiga som vill krypa för kungen och hans alla barn? De och många många fler inlägg på Ring 1 s forum på sr.se-p1-ringp1. Nu är Maria Engstrand i Tidaholm. Hallå Maria. Hallå. Hallå, vad tycker du? Ja, jag tycker väl om grisen. Okej. Okay. Tycker du om grisar? eller jag tycker, tycker du... om grisar. det är bland det intelligentaste vi har, det är en än Okej, okay, känner du gri... alltså har du umgås med grisar? eller ska jag säga? Ja, det har jag. Jag är en sån gamla gammal blåstjärna. Okej, okay. på vilket sätt är de smart, liksom grisar? Ja, det går att fostra dem och man kan ha dem i knät och man kan ha dem i lägenheter och de slår hundar med längre. <laughs> vad, många djur, vad många djur du fick in där har Grisarna slår djur. hundar med längre. Hela tiden <laughs> Men okej, okay. men vad tycker du om det som har varit Snack om nu då Att de har inte ah, varit varken döda, döda eller bedövade När de skollas ja. ah, Jag tycker det är lite konstigt därför att På min tid inom Blåstjärnan Jag var ju på sådana här studiebesök under min utbildning då. Mm, Blå stjärnan är sånt djursjukhus va? Nej no, Det, här, det Nej. är värre än så det är, Vi skulle ta hand om svenska korsor Okay. I händelse av krig. Oh my god, ni var ett e särskilt gäng som skulle ta hand om alla koen. Ja, det började okay. med hästarna i finska kriget. Oj, oj, oj. Ja, ja. oj, ja, Häftigt. Okej, okay. och då var ni på studiet. Ja, men tyvärr har jag fått gå ut där för de har inte så mycket att göra. Nej, jag skulle tänka mig att liksom, det är, det, ja, fokus är någon annanstans i alla fokus bemärkelser. Är, ja. Men hur var det då? Alltså, ja, men vad tycker du om det men, här som har varit hänt nu? Jag var på studiebesök mm, mm. och lite så här, och jag har slaktat hästar och jag har grejer. Du har alltid mött folk. Men ja. jag tycker att det här med slakta grisar, det är väldigt mycket maskiner, va? Okej, okay. ja just det. Du menar att det inte var det är de ja, jag som tror jobbar att på det är någon De stoppar in i ena ändan och ut kommer det någonting helt annat. Och det är ju den här som stoppar in som har lite mycket då när det inte är bedövat i, i skolningen. Så det borde vara fler anställda som följer ja, liksom som djuren inman, i processen? Ja, det är inte ha något att göra och som är jättebra på djur. Jag fattar inte det här riktigt. Fler anställda på slakterierna? Ja, det finns ju folk. Okej, okay, tack så det... mycket. Ja. ja, Bra, för det, var, det låter klokt. Vi, vi säger så. Ja. Maria Engstrand i Tidaholm. Lyckliga människor du som har en man, då har ni ju två pensioner och kan dela på utgifter, hyra, tv, telefon, presenter med mera. Jag har en pension som jag måste leva på, men också hyra, tv, telefon. Ni måste ju kunna spara en hel pension, då jag kan leva på en pension. Hälsningar, Mike Larsson i Kungelp. Nu till Huddinge, Siv Jansson. God dagens. Ja, god dagens. Jo, jag, är också, jag håller med Marken alldeles nyss här. För jag är också en, en kvinna som har jobbat över 40 år i heltid och är pensionär. Yes. Och för, jag tycker medierna inte har gett en ordentlig övergripande bild på hur pensionärerna har det. För bromsen slog ju till redan år 2008, för då höjdes vår pensionärernas skatt med 4%. det blir, Istället för 32 som det är här i Stockholm blir det 36%. procent. Och sen för flera år sedan vi, kommer du väl också ihåg att Göran Persson, socialdemokratiska eh, st statsminister, han lånade 360 miljarder från AP-fond som skulle betalas tillbaka. Mm. Och det gjordes ju aldrig. Mm -hmm. Och sen för ett par månader sen skrev före detta finansminister påsprink-idén där han skriver göra någonting. Han sa inte att det var ett lån tillbaka- men han föreslog att staten skulle betala in- ett par hundra miljarder till AP-fond. Men det har inte gjorts heller. Nej. Men du, Siv, ja. du sa att media är för dåliga på att beskriva- hur pensionärer ja. har det idag. Ja, det är en helhetsbild Ja, precis. Och vad är det som... Eh, om jag skulle fråga dig då, mm. hur har pensionärer det idag- vi, vi, har, ju, vi har det ju långsamt sämre och sämre. Vi har ju som Marken sa, alltså, trots att man har jobbat heltid över alltså, 40 år, de flesta av oss gick upp och arbetade när de var 15 år. Och vi har troligen till hyran fortfarande och vi har 4-5 tusen över att leva på till allting annat va. Och det är en medelmänniska, en medelpensionär. Men hur en märker, du i, din, ja, hur märker ja. du i din vardag att det blir sakta, som du säger, sämre ja. och sämre? Jag har fått hela mitt liv har jag fått eh, prioritera tandlagningar istället för att åka utomlands. Ja, just det alltså, låter så ju så sig vanligt, som en bra en klok alltså, prioritering. Ja. Och sen nu så, så är, varje månad under flera år så drar de 1,6 procent också ifrån ifrån pensionen, Och de ökningarna som tidigare har varit har varit så små så att de för med för flertalet av oss så har det netto blivit ett kondisbesök i månaden. Just det, okay. det, är så mm. fruktansvärt illa. Och sen nästa år är det alltså bromsen pratas om på 4,4 procent. Mm. Och då höjer man alltså skatten med 8,4 procent. 40 procent rikt kommer pensionärerna att beskattas. Fantastiskt många ja. procent blir det nu. Jag hänger inte riktigt ja, med, men det, jag förstår det, vad du det, menar, sig. Det är mer än en tredjedel yes. av, av våra pensioner som vi har jobbat för. Alltså tas i skatt och det gör den här regeringen och det infördes 08. Väldigt tyst. Och det är en katt och råtta lek med, med, med pensionärerna från Alliansens sida. För i år så höjdes det lite någonting. Och Siv, sen så ska det dras. Siv. Ja, jag är med. Jag fattar, jag fattar galoppen. Ja. Tack så jättemycket för att du ringde. Ja, jag förstår tack. vad du menar. Tack, du tack. Aha. Siv Jansson i Huddinge. Klockan är 1010. Detta är Ring P1 i P1. Och vi säger god förmiddag till Anna Vigervall i Jönköping nu. Ja, hej. Då. Hej. Hur står det till? Jo, tack. Det är bara bra. Det finns mycket som man kan orda om. Och jag ska ta upp en liten petit test. Men som är ändå oerhört viktig. För ja. det gäller faktiskt oss alla i hela världen. Okej. Och det gäller dagens toalettpapper. Det Klart. är för smalt och det är för dåligt. Och det är i princip oanvändbart. Tycker jag. Och jag är förvånad över att människor inte reagerar på detta. För att de som säljer... Denna, detta dåliga toalettpapper tjänar oerhört mycket pengar för att vi måste ta så mycket för att överhuvudtaget ska gå att använda. Men, men, men man kan ju ta hushållspapper. Det är bredare. Ja, det kan man ju om man vill. Men jag menar, jag är förvånad över att ingen konsumentorganisation och ingen människa har reagerat mot detta. Nej. För, för jag är ju lite äldre. Ja. Och förr så var det toalettpapper pappret ungefär 12 cm eller 12,5 cm och då var det ju användbart. Sen minskade de det ett par centimeter. Okay. Och gjorde det väldigt dåligt. Men du viker du toalettpappret när du är på toaletten? Ja det gör jag för jag måste ju ta, ta jag, har, jag har ändå jobbat för att hitta så pass brett som möjligt och så pass hållbart som möjligt. Ja, för för, då, för menar, då kan man ju vika så att det blir 12,5 cm åt det hållet, på det hållet ja, som man själv så, bestämmer. Men man ja. Än, ja men hur man än vänder och vrider på det så måste man ju ta mycket mer än om det hade varit 12,5 12 cm. Mm. Okej okay, ja, det är jag med. Men är alla papper smalare? För det finns ja, ju massor med olika ja. toalettpapper som man kan välja mellan. Jag har gått ut i affären om mig. <laughs> <Bra inte, okay. laughs> ja, och sen brukar jag tala med en eller annan kund. Och jag blir så förvånad över att ingen har reagerat över detta. Det har ju pågått flera år med att vi har fått ett sämre toalettpapper. Ja, okej. Okay. Men nu har ju du reagerat. Nu har inte ja. det smala toalettpappret kommit upp i dagens, i ljuset liksom. Ja, och då tänkte jag om det finns någon EU-förordning eller någon bestämmelse. Eller hur, det vill man ju veta. Det ja. kanske finns med i Lissabonfördraget, säger jag, bara för att leta alla som har mejlat in och talat om att det är förskräckligt att jag inte kan Lissabonfördraget in en till utan till. Ja, det är ju inte så lätt att kunna. Tack snälla, du. <laughs> <laughs> Vad bra att du ringde, Anna Wigervalj Jönköping. Hej då. Hej då. Sven Olof Nylén har också ringt till Ring p idag från Hammarö, var det det någonstans? Det är utanför Karlstad, okay. Färjestads hemmastad. Oj, fy, skäms på hockeyslarvet där. Ja. ja. Alltså Karlstad var hemstad för färgstad, det visste jag Men Hammarö har inget särskilt med färgstad. Det är göra, alltså. en egen liten kommun på en halv utanför Karlstad. Men egen kommun kan det inte ja, vara? Ja, mennsan. Hammarö. Va? Vad heter kommunen då? Den heter Hammarö kommun. Oj, oj, oj. Hopp, se där. Ah. Det låter lika litet som Bjurholm, fast det är det ju inte. Ja, men... Eh, du, du, vad, vad... med läggande då ska ja. vi se, kungen var... ja. Ja. du hade en insändare vars namn jag har glömt bort och som jag aldrig vill lära mig han hoppade på kungahuset och kallade kungahuset för parasiter ja. och jag tycker sånt får inte stå obesvarat det, det är så oförskämt så jag faktiskt blir ja du hör ju hur, hur arg jag är han talar om att de var fransmän. Vad är det för skitsnack? Men det var de var från början. Ja men snälla. Det var inte för att det nu, något, men... Många svenskar har inte varit på, på utlärdsbotten innan de blev svenskar. Och det är i alla fall snart 200 år sedan Jean-Baptiste kom hit. Så att nej. Jag blir så för ett två. Vet du vi har en teori varför är det är så? Ja, kom igen. Han bor i linköping, han är så magsur bara för att linköping åkte ur elitserien serien igår. Ja, och vem var det som slog dem det var ett Västerbottenslag! Ja, man... yes! Det är en förtjusande sympatisk dam. Det laget ska vi ta oss an borta på torsdag och hemma på lördag. <skratt> Färjestad, ska, ska ni mosa skälet då Han ni tänkt? Nej, vi ska ge dem en sportlig chans. Okej, okay, ja det låter Men nu, bra. nu blir det här hockey och det var det inte Nej, utan... Nej just nu, det är bra att det är någon ordning på dig. Majoriteten av svenska folket vill ha sitt kungahus. Ja. Och vill se upp till dem. Mm. Även om prinsen åker och och vad han nu sysslar med så ska vi ha ett kungahus. Mm. Och den där färgunder i Niköping kommer jag aldrig att glömma. Namnet är tyvärr borta. Ja, eller som tur var, som du sa förut. Ja, nu är fr så 2 123 ja. Tack för att du ringde! Ja, jätteglad att jag fick Från komma fram och, och spilla min galla över honom. <laughs> jag är också glada. Sven-Olof Nylén klingling. Hej hej, hej hej, hej. Nu är Bertha Magnusson från Krokom och det vet jag precis var det ligger i mitt i Jämtlands hjärta. Ja, mellan Östersund och Åre. Blir det inte bättre än så? Jo, det gäller det här med Kungahuset. Yes. Så kom han ju hit och betalade statsskulden efter vårt dåliga finska krig och förlorade Finland 1809. Från Baptist Bernadotte, som ja, vi pratade om tidigare. Ja. Så de är ju hit hitkallade. Sen är det det att det är flera som säger att det är ett privat bröllop. Kungahuset är tillsatt för att vara ett kungahus som lyfter fram Sverige och visar upp sig för att ge Sverige elegans. Det är klart att de här två de skulle kunna gifta sig en tisdags eftermiddag, borgerligt eller i ett litet kapell i Västergötland och ingen kom hit. Nu ska ju tusentals reporter komma hit från hela världen. Därför att de är tvungna att ge glans åt det de gör. Okej, de, du menar att de gör sitt jobb gör sitt bra jobb. i och med att de inte gifter sig i all tysthet en tisdag eftermiddag? De skulle kanske vilja det med sin kärlek. Ja. Men de har inte rätt till det för att de ska. Vad det de gör är offentligt. Just det. Stanna kvar i luren Bertha Magnusson i Krokon. Vi har också med oss Gunnar Persson i Norsjö. Jaha. Eh, hallå Gunnar. Ja, hallå. Hej. Va, är du också inne på Kungabröllopet? Jo. Idag? Vad tänker du då? Jag tycker att det ska läggas ut på ett 090 konto Då får de skänka de som vill och de som inte vill de slipper. På ett 90-konto menar du? Sånt ja, där men, som jag tror typ att du... radiohjälpen. Va, vad säger du om det, Bertha? Ja, jag tycker det skulle vara en skam för Sverige om vi inte kunde offra de kronorna. Det är inte, det är inte ens en tia var. Vi ska betala behöver betala för det här bröllopet. Och som ger en glans av Sverige som ingen annan kan ge. Jag menar, tänk bara på... Vi ska, vi ska släppa in Gunnar igen för vi har så kort om tid nu på slutet. Jag tänker Ursäkta, på Nobel, Nobelpriset så utan där, ja. kungahus. Det vore ingenting. Nej just nej. Va, va, vad säger de om det Gunnar? Att det faktiskt är liksom värdefullt att uh, ge någonting till Sverige med denna glans som kungahuset bjuder på? Nej det är det inte för jag är emot kungahuset. Jag vill ha president eller förvaga, vilket det vill, kung eller president, bara jag får vara med och välja dem. Nu, nu är vi tvingade på de här jävla fransmännen och tyskarna. Det är bara att svälja och ta emot. Men glansfullt är det i alla fall. Det måste du hålla med om. Nej, det gör jag inte. Nej, inte, vi, är det. inte vi är inte påtvingade dem. De är... Han tvingades nästan hit, Jean-Baptiste Bernadotte. Han blev övertalad att komma hit. Sist i Ring det... p idag. Tack så mycket. Berta Magnusson i Krokom, Gunna Persson i Norsjö. Tekniker var Christer Blomgren, producent. Gunilla Nordlund, jag heter Pia Sjögren. Fortsätt gärna diskussionerna på vårt forum. sr.se, snedsträck, Och så hörs vi imorgon igen. Kingeling. Tendens tisdag om en ovanlig kärleksrelation. Möt Liselotte som var 79 när hon gifte sig med Tord, 44 år. Ja, jag älskar ju män. Jag har alltid gjort det. Jag var en riktig flirtis. Vi passar väldigt bra ihop, Todd och jag. Visst, Tord? Ja, då. Lyssna till Tendens tisdag-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 Ring 08 784 39 56